Kapittel 6 Kom og la oss vende tilbake til Jehova, for det er han som har revet i stykker, men han kommer til å helbrede oss. Han fortsatt å slå, men han kommer til å forbinde oss. Han skal gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dagen skal han reise oss opp, og vi skal leve fremfor ham. Og vi vil kjenne, vi vil jage etter å kjenne Jehova. Like sikkert som dagrye er hans frembrudd. O han skal komme til oss som et øsregn, som et vårregn som gjennomveter jorden. Vad skal jeg gjøre med dig, Ephraim? Hva skal jeg gjøre med dig, juda, når deres kjærlige godhet er som morgenskyene og som duggen som tidlig forsvinner? Derfor blir jeg nødt til å gi dem hogg ved profetene. Jeg blir nødt til å drepe dem med min munns ord. Og dommene over dig skal være som lyse som bryter fram. For det er kjærlig godhet jeg har funnet behag i, O ikke i slaktoffer, og i kunnskap om Gud heller enn i helbrennoffere. Men de har, liksom menneske av jord, overtrått pakten. Det er der de har handlet for edersk mot meg. Gilead der en by med folk som gjør det som er skadelig. Deres fotspor er blod. Og som røverflokker som ligger på lur etter en mann, er prestenes sammenslutning. Ved veien begår de mord ved sikem, for de har ikke bedrevet annet enn løsaktig oppførsel. I Israels hus har jeg sett noe grufullt. Der driver Efraim utykt. Israel har gjort sig uren. Dessuten, juda, for deg er det blitt fastsatt en høst når jeg fører de fangene av mitt folk tilbake.»